Taixo Irola Irratia Zaude, Bilboko FM 107.5tean eta Irolairratia.orgen. Biabeieno konpro la cara. Ondo Etorri, Ordezko Maltzur zein biots honeko gustioi. Vueltan gatos, verandu samarbada ere, ezineten nide nirekin edo niregatik keskatuko, ez harren. Keskatuak egoteko bada motiborik argi dago eta hori dela eta Gaurko saioa horretara bideratuko dugu. Kezkatu eta gauzkaten tendentzia batzuk seinalatzera eta argitzera. Tendentzia eta gara gatazka konkretu eta azbaino gehiago. Hau da, esate baterako ez dugu aztertuko Bederatzi sortzi lau 2008 bat azaroko eskuntza dekretua bakarrik, baizik eta azken urteotan filosofiako irakasgaiari eta pertsonalari ezarritako tendentzia murristaiak bere horretan or orokorrean. No quiero, Eta gauza bera egingo dugu beste bikonturekin. Guztira hiru tendentzietaz, solastuko gara. Lehenengoa. aipatutako filosofia irakasgaiari esarritako murrizketak. Bigarren tendentzia. Eusko jaurlaritzak eta konkretuki eskuntzak, Microsoft eta bere derivatuekin duen harreman gero eta estuagoa. Geure Geuredatuak multinazional estatu batuarrari saltzera aiegatzen delarik. Eta hirugarrenik saiatuko gara eskuntzako langile pobrearen figura eta horrek duen normalizazioarako joera eh, asaltzen, argitzen eta bueno, kasuko, kasu konkretu bat eh, kontatuko dizuegu. Baina kritika irratsaioarekin partekatzen dugunez, gaurkoan ez da bakarrik txandakatzen garela. Baizik eta gaur, Javi Arkocha Bera gurekin egongo dela, minutu batzuk barru. E, Javi zaparte, filosofiaren inguruan solasteko, Inigo Martinez Peña egongo da, gero, e, Eusko Jaurlaritza Microsoft e, maitasun kontu horretaz, e, itzegiteko, Mikel eta Julen egongo dira gurekin, eta bukatzeko langile txiroen kasuistikas eta tendentzia horren betikotzea zitzegiteko ez du gogoratzen izena baina bueno egongo da pertsona bat bai <lipen> This is based in <lipen> bueno, eta orain ba, gogorara ziko dizuet errepikapenak noiz diren baina jada jakinda egonberko lirateke, eh? Bueno, a ber, errepikatuko dizuet Lehen emisioa, ba bueno, orain Ostegunetan, iuntzeko sortzietan Eta gero, errepik apenak, Zapatu goizaldeko lauretan Ose, hortik parrandan baldzin, baldin Badazabiltzate Baiarde zakezu, eh? Goizeko goizaldeko lauretan Nire programa Eta gero, e, domekan Amaiketakoarekin batera Hau da, goizeko amaiketan Música A, ah, bueno, eta azken gauzatxo bat, e, lehenengo kanta jarri behar dizuet. Baina, bueno, mm, ezagutzen nauzuenok, badakizuenaiko grintz naizela, eta, bueno, hori dela eta, ba, bueno, ba, prestatu dut gabon kanta sorta eder bat. Eta, bueno, hortxe e, doa zailonetako lehenengo bomba txoa, zuekin cariño. Talde, okresu anagil, madridarra eta beren por Navidad kantua. berriz ere e, orain editorial pixka bat. E, bueno, gaurko berriak hiru multzotan sailka daitezke, Lehennik eta behin irratiarekin berarekin zerikusea duen berri bat daukat gero. Gaurko irratsaioarekin e, lotutako edo gaurko irratsaioaren detonantea diren bi berri dauzkagu gero ere e, egingo diren mai inguruetan landuko ditugunak eta gero bukatzeko ba eskuntzarekin lotutako beste berri batzuk dauzkat. Orduan ordenean joan gara, Irratia, irratxaioko gaiak, eta gero beste batzuk. Bien, lehenik eta bein, gogorara zibear dizuegu datorren hotxaiaren bostean, irola irratiaren lehenengo urtehurren jaialdia, ospatuko dela, txarraska txarraskagastetzean. Ez dakitakizuen, irola irratiak 2008an ogeitama bostu, urte egiten dituela. Bai eta bueno, ba, lehenengo jaialdi horretan denetarik egongo da lehenik eta ben, jasin gel egongo dira hor nortzuk dira jasin gel? Ba, bueno, e, azte lenetako debater saioa esagutzen duzue horko ba, angel da jasin gel talde horretako kide bat eta bueno, jasin gel da proiektu erdi umorezkoa, erdi musikala eta gainera ba, gara igustietako klasiko bertsionatuak egiten dituzte horretaz gain, arrano pertsa eta lengu iuna ere egongo dira hor Hirola irratiaren auzokideak dira eta, bueno, sobera esaguna da euren e, hip-hop pertsa hori ez. E, horretaz gain e, jeltzalez egongo dira hor bueno, izenak asko horreratzen digu e, ingelesesko hell hau da infernua erabili dute jel jaungoiko eta legezarra hori beharrean, bueno, asko sobeto <laughs> E, bilbotik datoz, eta punk roka jorratzen dute. Eta azkenik saioa biribiltzen bukatzeko, Lionheart talde rekaldetarra ere antxe izango da, beren History of Heavy Metal show apartarekin. Beraz, oize, Otsaiak post, Txarraska, Sortzietan ate irekiera, eta sarrera ba, bueno, ba, bost eurotan nolan ekonomikoa izango da bai Beraz animatu zaitezte, eta etagin apuntatu agendan eta gero etor zaitezte. Gurekin bat e bittera. Vale, orain gaurko irratsoiaarekin zerikusia daukaten bi beri. Lehenik eta behin, Dagoeneko ilabete luze pasadenarren azaroaren e, hogeita edo hamabost teaan edo haaseeiian uste dut onartu zen, E, Bederatzi deun da laurogeita lahau bimila hogeita bat errege dekretua. Lehen hezkuntzako ebaluazioa eta promozioa eta bigarren hezkuntza batxiergoa eta lanbideziketako ebaluazioa eta titulazioa arautzekoa. Hori onartu eta indarrean ezarri zen, eta dekretu horrek beste hainbat gauzaren artean, filosofiako alorreko ikasgaien murrizketa lotsagabe bat planteatzen du. Gero izango gara esan bezala Javi eta Inigorekin, eta hau astertuko dugu zakontasunez, baina bueno, hori da berrietako bat. Bai? E, bien, gero bestalde, e, orain kontatuko dizuedan berri hau ere zaharra da, baina esain beste, asaroaren amaieran jakin genuen PNV eta psr eusko jaurlaritzak Microsoft kontratatu zuela eaeko ikastetxe publikoen datuak teorikoki digitalizatzeko baina geroseago ikusiko dugunez asuntoa ez da hor horrelako eragiketa batek erakunde publiko baten kudeaketa digitala privatizatzea suposatzen du hots gure ikastetxe, ikasle, lankide eta barren datuak enpresa pribatu baten menpe egongo dira horrek suposatuko duen ondorioekin gure datuekin salerozketetan aritzea eta barluze bat. Gero azertuko dugu ganoraz, Julen eta Mikelen eskutik. Eta bueno, ba, naiko lagurra izan da, eh? edo izango da, e, zera ditorea lau. E, bueno, azkenik gaurko irratxaioarekin zer ez, baina oiartzun handia hartu duen berri bat, E, ondokoa izan da, abenduaren amazazpian, hainbat sindikatuk berri eman zutenez, ez, Eusko Jaurlaritzak 2008-birako aurreikusita zeuden e, aurezkuntzako eta leheneskuntzako epeak bertan behera. Utsi ditu, lehenago aipatutako errege dekretua dela eta. Ala ber, e, este hilazen oarrak dio, e, holan, itzesitz, 2008-lau harteko epean, bimotatako epeak egongo dira. Honen inguruko zehaztapenik ez dugun arren dirudinez opposak eta lehiaketa malguagoak eta lehiaketan soilik oinarritutakoak izango dira. Bueno, e, momentuz ezin dute gehiagorik aurreratu baina argi dagoena da jaurlaritza honi hautagaiak bosta sola. Lehengo epean ikusi zen oraingoan errepikatzen da. Bide batez, gure lehenengo sexioari hasiera eman baino lehen, Hau edo beste eundaka kontu zabaltzeko edo besterik gabe e, tertuliano moduan parte hartzeko botei da zue mesutxo bat Facebooken Iñaki Ordezko Maltzurrak erabiltzailea daukat Beraz, Iñaki Ordezko Maltzurrak bilatu eta horren bitartiz, bitartez e, mesu bat e, bidaltzea daukazue Edo bestela idatzi da posta elektroniko honetara Ordezko Maltzurrak dena jarraian letratxikiz abildua.gmail.com Eta bueno, orain bai, e, gabonekin kritikoak diren taldeak, ugariak badira mundu zabalean, Euskaraz, esan beharra dago, gutxi topatu ditut, gure gaurko antigabonak musikaria osatzeko. Ez da izango Euskaldun fededun, esa era hori betetzen dela, ez Bueno, ba, hemen daukagu, historiak oso basterrean, utzi zuen banda mitiko eta bikain bat. Akelarre Akelarre talde soraluzea erra. Mila bederatzi dut torkemada izeneko diska plazaratzen zuten eta bilduma hartan gabonak izeneko kanta bat atera zuten. Ba hoxe entzungo dugu, bale? Zuekin Akelarre eta beren gabonak kaixo berriz ere, eta bueno ongi etorri bioi e, esan bezala, gurekin dira Javi eta inigo eta bueno e, behar bada Javi dena ja da ezaguna egingo gozai askori, nondi ba bueno, bene gure ostegunetako tartekide den kritika programatik eta bueno, e, ordezko maltzurrakenean egon da ere kaixo Javi, zer moduz? Kaixo Iñaki, oso ondo, ezkerek asko gumbi Vale. Azer bat Gaizo, Inigo, zelan, zelan joan dira liburuaren aurkezpenak? E, Gaizo, Inaki, bai eskarrik askari gombidea penanatik eta ondo esan behar dute prazerra izan dela ba, idatzi ondoren horri horriburu zitzegiteko aukera izatea ez, eta solazkide berriak topatzea bidean uhum. Orduan ondo, es? Bale, bueno ba hasiko gara gai honetaz hitzegitera e, behartu gaituen aurrekariaz eh osea lenik eta ben itzeingo dugu e, azaroan ezarri zen edo onartu zen dekretuak zeintzuk dira filosofiako eremuari ezarri zaizkion murrizketak eta noiztik aurrera ja izango ditu ego euskal herriko eskultzak Bueno, nip izkat dauzkat e, agora filosofia elkartetik jasotako datuak ez eta ba, lomloe, lege berri honek, ba, izugarrizko murrizketak e, eragiten dizkio filosofia eta balioetikoen inguruko ikasgai ordu orduo iei. eta, bueno, ba, mobilizazio nahiko txegoen da, estadu maian, e, ba, estadu maila dauden filosofiako elkarte guztien Ba, bizkate lotura arremana egonda duela gutxi egon zen e, konzentrazio bate ma, e, Madriden eta gero ba, lurralde bakoitzetik ere ba, bereak eitreni dira ze egia da murrizketa hauek hor daudela ez dakit nahi badu zua ipatu alditut zehatz bai bai ez dago gaiki. Eta ze eh, harin bada ere, ze igual pizkatoa, bueno, horretan eh, ez da bienen zate urrun gelitzen dira, baina adibidez debeatzen, eh, derrigo arrezko bigarren eskuntzan, balioetikoak ikasgaia ba, maia guztietan, eh, lau mailetan ematen zen, eta orain momentu honetan maila bakarrera eh, murriztuko da. Bestetik, eh, basegoen etika ikasgaia sartzeko asmoa, eta azkenean ez da sartuko etikarik, Baita ere zegoen filosofia hautasko moduan debeatzen eta horere desagertzen da hautazkoen zerrendatik. Eta batxi erren, hiru ba, orduko ikasgaia zen, lehenengo mailan, filosofia eta bi orduko ikasga izatera pasako da, Baina programa eta e, diote, programazio berdin berdina rekinez, eh? naiz eta denbora gutxiago ematen dioten, eta berdin berdin filosofiaen historia. E, lau ordu izatetik bi ordu izatera pasatzen da. Eta baita ere desagertzen da psikologia haut moduan. Guztira haalahau ba, e, ordu dira e, kentzen zaizkionak e, lonloe berrian. naiz eta ba, askotan bizkursoetan, gobernutik goraipatu izan den hausnarketa ba, kritikoa eta filosofia eta etikarekiko e, ba, lotura edo garrantzia. Orduan, niretzat hor dago desfase bat, batetik zer esaten den maila diskursiboan nola goraipatzen den, eta gero erraigitatean nolako murrizketak egiten diren, ez? A ados, ados. Bueno, e, suposatzen dut, e, ba bueno, murrizketa hauen, e, ondoriorik e, ba inmediato dena, nola esateko, dela, e, zera, eskuntzan interino moduan, edo ordezko moduan, zabiltzaten hon, lan aukerak murriztuko direla. Azkenean ordu gutxiago, baldin badira, e, ez? Azkenean, e, e, ba hori, lan, lan aukerak murriztuta geratzen direla. Bai, bueno, nik uste hor daude plano desberdinak, es? Bai. E, egia da, kuriosoa e, dela, ikasle baten ausnarketa etiko edo filosofikoari eskainiko dion orduen kopurua, adibidez de behatzen da, euneko 0, larogeita iru. Eta batxierren bai. euneko gozta. Hala ere, konpetentzietan, e, kurrikulunean agertzen diren konpetentzia ditosoietan, ba, bai. e, bi dira filosofikoak. Konpetentzia... Bai sosiala eta erritartasuneako kompetentzia, beraz, euneko ogeita bosta agertzen da kurrikulunean baie, e, baie. eta gero ikusi zelako esfasea, baina bueno, e, pizkate galduna izinaki, esaten zenidan harira, badago e, ba, nik uste, rebindikazioa laborala dena baina, baina beste alde batetik eta horretan ez, ez gara inbeste trebatu e, gehiago da rebindikazio politiko eta sozial bat es? E, egiten ari garena, horre bat Ba, aurrekoan, e, prentza aurreko bat e, eman zuen agora filosofia elkarteak, baina gombiatu genituen ba, zientzia eta kazetaritza munduko e, pertsonak. Ez genuen e, prentza aurreko horretan e, bakarrik e, filosofiatik hurbil e, zeuden pertsonak agertzea, xo zer e, hori ez, e, reivindikazio laboral bat balitz. Ze ikusten dugu gehiago dela, ba, gizarte kontu bat, eta orduan... duan, ba, zientziatik eta kasetaritzatik eta artetik ere, e, gombia dutako pertsona hoiek guztorea etorri ziren, eta eman zuten ba bere e, iritzia zertan uste duten ba filosofian alde egin behar dela hezkuntzan eta bueno, bat esere, ba, zientziatik adibidez planteatzen zen, nola egin egindaiteken e, zientzia akritiko batez etikari gabeko eta e, zientzia bat eta zelan uzten gaituen horrek ba, nolabait e, ba, era bat es dakit e, salduta eta ikusi dugu teknologia eta zientzianen erabilben politikoa zeintzuk izan aldiren ez badago horrekiko hausnarketarik eta bestetik ere kasetaritzatik askotan badauzkagu hor e, ba, albisteak baina albiste horiek marko kritiko batean ulertu eta erlazionatu eta itzegin behar dira. Hor E, bi orokorrean horokorrean, bi jakintza arloietako pertsonek etorri ziren, ba, piskat filosofian alde egitera eta zentzu horretan bai. diot, ba, atera genuela diskurso laboraletik Bai, bai e, hainbat hain plano daude hor, osea, alde batetik e, ulertu behar da, e, ba, bueno, e, ondorio laboralak latzak izango direla Ba gero beste alde batetik asko ere nire ustez eta zurekin bat dator. asko ere riagoa da, hausnarketa, e, kritika, e, pentsamendu aztertzailea hori e, guztia hezkuntzatik ateratzea. guzt Horre or, guztiak e, bueno, nire iritziz, bat egiten du ba, e, zera hezkuntza sistema, E, kontrol burguesaren pean egonda, ba, gero eta e, lanindar automatago bat, gero e, eta lanindar akritikoago bat, eta gero eta lanindar obedienteago bat bilatzen e, bilatzen duela. Eta hori, e, lotsagabeki egiten ari da, oza, sea, esaten ari, ari bagara, e, zera, oinarrizko, ose, oinarrizko eskuntza da, e, DBH bat, oinarrizko eskuntza bukatzen duten urteotan. E, kritika ausnarketarako espazioa 0, lau bada, edo ez dakiz, esan duzun, hori guztiz, lotxagauela bai. da. Eta horrek, e, gainera, ez dakite se puntutaraino raio, ego gozareten e, adoz, horrek gainera, e, lotura bat dauka gizarte honetan, e, ba, e, nolabait, e, errenta garritasun handiagoa duten, e, ba edo, E, alorrak e, lehen estendituena, ez? osea, nolabait, e, filosofia gaur egungo e, baldintzapean e, ba, edo baldintzenpean, jende askorentzat da, ba, nolabait, denbora galtzea, aldiz, matematika edo fisika bat egitea, e, lintzateke ba, denbora aprobetxatzea, ez? eta hori ikusten da gainera bebait musikarekin, y que se ha llegado a la parte de la gente y que se ha llegado bueno, bueno, es muy bueno y bueno, es muy Javi, ¿sí que te ha dicho ¿y qué contó en ningún lugar? ¿Cómo estás? No, no, no, no ¿sí? ¿Qué es lo que te ha dicho? ¡Vamos! ¿Qué es lo que nos Voy a las sesiones de evaluación A, seguro que a todo el mundo le importa lo que diga el profesor de valores éticos. ¿Es? ¿Eh? <risa> bueno, a por chavar, eso va a ser chanchado aquí en bueno, va a dar un caber. Broma a usted en la chiam, punto, eta, bueno, Baña, coak, eta usu... no, ¿eh? Y bueno, ¿es que no hay un valor Bueno, va a estar plástica y la música y la música que no hay que decir. Yo no diré la... Yo no diré la... Yo no diré te refleja tu, es? Yo no pues, Bueno, irá a casa león arceán, Pues bueno, gutxi, eh, ba, gure irakasaiak daudela pur bat gutxi etxita, gutxi etxita ez? Azken finean, ematen ditugu eh, ordu oso gitsi, gure kasuan adibidez eh, ordu bakarra aztean, eta, bueno, ba, asko daukaten ikasleek, irakasleek, eta inkluso gu eukere daukagun ikuspegia, da, bueno, balioetikoan, ba, estabiatuko apurtso bat baten inguruan, ikusuko dugu pelikula atxoren bat, baina, bueno, da bigarren mailako irakasai bat, ez? Gero daude lehenengo mailakoak, gordutegi handiarekin, eh, kriston programazioarekin eta benetan, ez? Aprovechuko zerbait ikasten den onietan, ez? gero, claro, gure burari galetu bar diogu, ez? Jo, baina adiez kritikotasuna edo edo ez ja kritikotasuna, baizik eta gai politiko eta sozial liburu jasnartzea esalda garrantzitsua. Jo, ba, beno konartuko gok nuke, eh, maiets, ez? O sea, adibide batemateko emateko duela gitzi pues, bueno, izan zela indarkeria machistaren kontrako eguna pues, bueno, pues, logikoa den moduan pues, bueno, prestatu genuen etikakoek bueno, gure zentroan gaude e, e, batzuk ez, ez, ez, ez nagoen ni bakarrik prestatu genuen pues, bueno, saio berezi bat horren inguran eta, eta ikasleen artean adibidez, baseuden batzuk pues, e, e, inkluso kontra, edo Edo apur bat eh, resistentzia bat sortu zen hor diskurtso rekin, ez? Eta baita ere, ba, diskurso homofobak, oza, tristea da esatea, baina... Zuzenean eh, e, su oso diskurtso homofobak edo inkluso machistak, ez? Eta, jode nik uste guztiokon hartuko dugula, hori dela, bai bat oso potentea eta merezu duela eh, lantzea, ez? Osa, zani dut, asko dago jokuan, momentu batean non, ez dugun onartzen beste, beste pertsona bat, izateaz berdina, eta horregatik e, e, baztertzen dugun, e, gaur izango dira boz, pertsona homosexualak biak izango dira beste arrazak batzuk, biak izango da itxeketuzun uskuntzagatik, zani asko dago jokuan, eta guztiok onartuko, onartuko dugu hori dela oso garrantzitsua. bai ez, principios, bai, ala ere, bai, zer bai, gertatu, bai, gertatu zitsa egun? E, Sou zela ez da giro hori bukatu zela klasea eta nire pentsemado izan zen bon bueno, hurrengo azzerako e, it beharko dut aste oso bat gaia berriz ze daukagu aste bakarra. Sasaio e, bakarra ez astean. Claro. Vale. Eh suposatzen su, su dugu dela gai oso potente bat eta gizartean eh, ikusena ditugula da eh, hiritar esaten den moduan, ez? Eh? Oso toleranteak eta aurrerakoiak eta kritikoak eta demokratak, eh supuestamente, baina gero eh, eh, es diegu horrelako ausnarketa eh, lekuei, ez? Eh, es, Espazioerik edo denborarik ematen. En vale. fin, aneta. Badaukagu, eh, adibidez Un UNESCOmila bedazio dagogeita hamama bostean Parisen Aldarrikapena egin zuen filosofianaldeko Aldarrikapena eta e, gobernu guztie bat horren aldea agertu ziren aipatzen den kontu bada, ba, filosofik pentsamendu autonomoa eta komunitarioa bultsatzen duela ez. Elkarrekin espazioak sortu sola saldirako. Eta solasaldi hoietan, ba norberaren argudioak entzutea eta beste, o sea, argudioak aleketan Mudrik sorrotzenean eta sehatzenean ematea eta besteak entzutea, e, dela klabea, ez. Ordua nik uste, ba horrek elkarbizitzarako balio izugarria daukala. E, gero eta gutxiago entzuten baditugu besteak gero eta gehiago sartzen gara gure burbuian, eta nik uste, ba, e, horren gorrotora, eta eranbaten gaituela, horrekoan e, irakurtzen duen, e, Trumpen e, ba, aldeko boskak ematen zutenen artean, inkesta batean, e, galetzen zietenean, zu norekin utziko zen iduzkezu, eze mealabak, e, zaintzen, ausokide batekin, lagun batekin, erantzuten zutenak, ez nahi inore in, in, eta zfiatzen, hoi eguztiak, guztiak, e, normalean ultraeskumarako joera zeukatela. Daudenak nolabait ez, erabat e, isolatuta, besteak entzun gabe, besteetan konfian, besteengan konfiantza izan gabe e, nora noa ba planteatzera politikoki espazioak eta hezkuntza mailan espazioak izatea gure argudioak elkarri entzuteko eta e, desberdina diren iritziak entzuteko horretarako denbora hartzea. Nik uste bizi garela gizarte batean oso paranoikoa eta paranoiak ba. daukan e, ideia klinikoa da batetik e, ni daukategia, nirea da egia, eta bestek isorratu nahi, nahi naute. Bai. Orduan, bi gau hauie kombinatzen dira eta, ba. eta horrek eramaten gaitu ba halako mesfidantza universal batera eta horrela hasinda komunitate batera iki. Orduan, bai. konfiantzarekin elkarrekin hitzegiteko onarria eskuntzan dago, eta lako ikasgaietan uste dut ba, hortik e, bideratzeko aukera daukagula. Ja, mm -hmm. e, hau zoa ba, duzu erekin ba, ba. esango nuke e, trampa dela e, bikoitza ez, oza, alde batetik muru izaitu uste balioetiko orduak, eta esan duzun bezala oso garrantzitzuak dira, ba, espazio kolektibo eta oiek lantxeko ez, baina horrez gain, e, dago nire ustez nazmen bat ez, ze Eh, sustatzea, hori, balio e, demokratiko batzuk edo konstituzioa irakaztea edo giza eskubideak kurrikulumetan jartzen den moduan, ez da etika irakaztea. Ez? ez da berdina giza eskubideak irakaztea edo giza eskubidei buruz hausnartzea edo jakitea zertan oinarritzen diren eskubide hauek, es? Eta hori egiten du filosofia, hori egiten du etikak, baina ez balio etikoek, es? Sa, hu, hu, eh, ez da berdina eh, moralina bat irakastzea es, eh? bueno, gisa hauek daude eh, eta de, eh, eta sistema demokratiko batean bizigarra eta beraz hauek dira jaso baritu zuen eh baloreak modu akritikoan Ese se etiko eta sibikoen atzean hori dago. Ez eta etika irakaztea ez da gauza bera, ez? Printzipio esan sutenean, bueno, etika irakazgai bat egongo da 12. mailan eta filosofiakoek emango dute, hori da teoria etikoak. Lantzeko, ez? Ikusteko, ba, justiziaren kontzeptuaren atzean zer egondaiteken, ze, ze kontzeptu ezberdin dauden, ez? Ausnark, ausnark eta espazio bat sortzeko, ez? O horrek etikasatu itxiten saida trampa dela bikoitza. bicoitza, ez? Oso, gu, eh bai, sistema, bai. sistema moralina sartzea pues bueno vale ondo dago gai horri buruz hitz egitea ez eh? baina e, proposatu bar duguna da es ez orie, horiei buruzko hausnarketa kritiko bat bai esan duen e, errentagarritasunen de inguruan dagoela klabea ulertzeko hau ze ezkuntza eta errent, eta errentagarritasuna bi ezberdin dira eta bai. balioen ikuspegi merkantilista bakarrik pairatzen baldin badugu Sergi Sakimoto e, sortzen ari gara, ez? Baudere balio etikoak esan duzu modua, Javi eta hor dago ongia, justizia, elkartasuna, diskietasuna. Baude balio epistemikoak eta hor da e, benetan egia bilatzen baldin badugu edo besteak engainatzea, ez? E, Baudere balio estetikoak eta edertasuna garrantzia dauka gure gisa bizitzan. Badaude balio existentzialak, paseo bateek, solasaldi batek e, eukialduen indarra Eta uste dut, ba, murristen ari garela, oso ikuspegi e, lagurra dela balio merkantilistak soilik. Eta bai. errenta gertu ideia Eta horrek altzen gaituela e, gizakin moduan, eh? Hmm. Hmm. Hmm. Ba, Igizakiaren ik ikuspegi murritsa, eh? En fina, ilortu dezakegu gizakia male, filosofiari gabe, baina baita ere arte, arteri gabe, ez? musikari gabe edo, edo zakit, ulertzeko gizakia bere unibertsosoan bagian e, antzerki gintxak edo poesia kere e, esan aldi guazko, horreninguna humanitateak edo eta leku gurtxiago daukatea antzagure gizartean nik uste dut, eta igual ezaten ari naiz osea, igual naiz ez jakin utxa baina, ez dago zolotuta honeki, baina, beharrezko alitzateke sormen literario ikasgai, ba Edo, sormen, takitunazan, idatzizko hmm. sormen alantzeko ikasabimateko da. Eh? Osea, hori ere, eh, gizakiaren parte ezinbestikoa eh, da, eh? filosofiade bai. Uh -huh. Gauza bat, eh, bueno, ni planteatu dut, apur bate, guru hau, eh, nola bait, eh, karo, eh, bai, alde batetik, dekretua baiegatu da, murrizketa hauekin, bai, eh, nola bait, El karrisketa edo mai ingurutxo hau egiteko dedonantea hori izango litzateke. Baina mm, horretan ez, ez dut nahi ez dut nahi horretan geratu. Osea, e, eta, eta e, nahi dut e, entzuleek e, uler desaten ez dakita do zaudeten, e, tendentzia bat dagoela, nola baitez. ez. Osea, e, Ilienkovek e, filosof, filosofo sovietarrak zioen e, irakastea pensaen ikastea zela ez e, gero eta gutxiago ari gara pentsatzenik irakasten ze uste duzue tendentzia horren baitan gaude edo besterik gabe hau da bidean topatu dugu nos topo bat decreto seango zenukeete zein da zuen bala ez dauzka gulai beste datu bainain zein, zein, da, zein da zuen sensazioa gero eta gutxiago irakasten dugula pentsatzen edo momentu, oz, kojuntura honetako ostopo bat edo dela, dekretu hau. Nik uste, e, pentsatzen ikasteko urgenziari gabe esparruak sortu behar direla, ez? E, esan duan moduan, solasaldirako esparruak, eta jendeak ahotsa hartu desan eta elkarri entzun E, Entzuna lizateko Egun egiten den bereizketa bat Humanidadeak eta zientzia Bi kultura ba, egongo balira Nik uste hori desegin behar dugula Ezin dugu pentsatu desbernia direla Egin behar ere teknologiari buruzko politika Egin behar ere zientziari buruzko politika Eta arduan bateratu behar dira, modu batera edo bestera Ez dira pentsatu behar hor e, dezberdin duta Eta horretarako filosofia dauka aukera polit bat dela gaiak harremantzen dituela Gaien arteko loturak ben, bihatzen dituela Eta arduan ematen dugu ikuspegi globalago bat pentsatzeko, ulertzeko, ezain atomizatua batetik Eta bestetik ezaten duzun em, horrekin ere inaki gaur egun pentsatzea ba uste dut gero eta gaiago elkarriz eta digitala daukagula Hau da, bakoitzak bilatzen du interneten bere gustoko e, gai bat eta, ez da elkarrizketa bat. Berdin pentsatzen duen pertsonen oihartzuna jasotzen duzu. Hau da, ni bilatzen badin badu gai bat, algoritmoek lotzen, di, lotzen dute nire gai hori nire bezala pentsatzen dutenekin eta ordain egiten dugu oihartzun handi bat. Baina ez da berta elkarrisketa bat, da? ikuspegi erabat narzisista eta nire iritzia e, ba holan eztik ez Ao bets eh, jende askorekin baina benetan eh, Burbuia burbuila baten sartua. Eta orduan hori gusten dut bat, es gaur egungo elkarrizketa digitalak, z elkarrizketa mota ekartzen duen aztertzeko. Ez da benetako elkarrizketa monologo bat dela uste dut. Hmm. Bai, azkenean eh, hor badago pentsatzea, ba, pen, pentsatzearen prozesua, es berez eh, prozesu kolektibo bat dela, es eh batzutan, ba Gero ta gehiago, ez? dirudi ba pentsatzea edo hori, e, ba, individualtasun batean sartu behar dugula, ez? Bai, bai,zuk zure iritzia izan zure etxean, es, nolabait. Eta azkenean, ba, filosofia ere ondo dator, ba, e, zera? Pentsamendua kolektibo kolektiboki eraikitzen saiatzego. Klaro, hori sare sozialetan ezinezkoa da. Ikusi dugu Twitter, osea, Twitterren eh eztabaida Provecusko estaba da iba a Twitterren ezinezkoa da. Instagramen be bai, Facebooken be bai. O sea, askenean badirudi, baina hori or, bueno, da, eh orain saio batzuk kritikak egin zuen programare programan entzugenuena, es. Tecnología desde la Neutroa. Eta eta askenean ikusten dugu nola gaurko e, baliabideak, online baliabideak, nai zeta teorikoki E, ekintza kolektiborako aukera ematen duten eta gainera e, munduko beste punta batekin eh ba, ez dak, ba batzuk edo edo etabida batzuk e, e, izateko e, aukera ematen du baina berez ez da horrela sup diozun bezala mm -hmm. teknologia ez da neutro ez? askenean ba filosofiak ere ematen du aukera eh zera e, pentsamendu kolektibo bat edo, es, e, sortzeko, es, edo sortzen Bai eta niretzakore onartzeko ez jakintasun vale. emankor ba. deneipatuz gure gizartea lazo paranoikoa nik badakit, nirea da egia orduan hemen kontrako izango zen ez dakigu baina elkarrekin pentsatzeragoaz eta komunitatean konfiantza pizkateuk aldugu gure ez emankor hori martzan jarriz da elkarri, elkarrizketa bidez aurrera egiteko ez? hori gero gobernu ba, ez esango digute oso aurrera koiek direla eta abar Baina gero, zer, planteatze duten bakarralen aipatu da moduan da moralina bat ematea? Ez? Ba. Hori alda pentsamendua? Bueno, pen, pentsamendua, bale, pentsatzen da ere beste, beste esparruetan eta inkluso eskuntzan beste irakazgaietan. Oza, matematikan ere pentsatzen da, besteetan ere pentsatzen da. Baina, hmm. karo, pentsamendu kritikoa edo, ar, edo arrezuen amendua, ez? Pentsatzen dugun hori arrazoi bidez, nola argudiatzen dugun hori lantxa ba, behar du espazio bat. Ez? Eta guztut, filosofiak lagundu alduela hortan. Ze, no nola nol gingu dugu aurrera gizartean, ez baitugu gure, gure, gure pauzuak, gure zinezmenak zalantzan jartzen adibidez ez? Uh -huh. Eta filosofiak uh -huh. behintzat, bost, zabaldu ditzake galdera hoiek, ez? Ez no nola nol gingu gineateke gizarte moduan, e, kritikotasunegi gabe, uh -huh. ez? Lehen, Leheni patu dugula, ba, orraindik daudela tendentzia batzu, Eh, pues machista, ¿qué es? Pues batzuk eh Kriston lana batez 160 garren mendean eta gaur egun ari dira oraindik egiten, hori zalantzan jartzeko, ¿es? San ditut mm hori -hmm. gabe eh, eh, ez dago ez dago modurik eta eta hori filosofia, pues, bueno, lagundu desak kritikotasuna lantzen zera kritiko ba bueno, asunto asuntosaia es, gausa da sindugula irakatsi hor la modu Oza, gu, gu ere kritikoa gara egin batean hori izin dugu irakazi, hori irakazten da pues, bueno, elkarizketa elkarizketa batean eta praktikan es? baina horretarako behar dugu denbora eskuntzan eta ja, parentesi batek egiten eskuntzatik kanpo ere Baina nik ere usteut guk esindu gula hartu kritikaren monopolioa ez hori, dago pentsamendua, ez dago bakarri gure ikasgaietan argi dago da estilo bat zabaltzeko e, asmoa eta askotan e, ba, kritika ere gauza saia da, mingarria da, deskolokatzen gaitu ez da nireza, askotan gu bai izaten dugu, joe, izan saitez kritikoa eta justo dogma bihurtzen dugu kritika, ez? Ez da hori, hum, ez dakit, beste, beste arte bada eta e, kritika garatzeko Eta ba, orduan kritikaren aldeko dogman ere ez gara jausiko. Hori ere da gure arriskua, ez? Eh? Vale, bai, ba gerritu dago. Arritu dago. Bueno, ere zu berda, kritika eraikitzaile bat e, gure gizarte honetan falta dena <risa> eta kritika suntzitzailea e, e, gizartearen leku guztietan ikusten da. Osea, Tabernarazoaz eta bat e, agertzen da hor telebistan ez dakik nor eta beti dago hor Norbait Press Ah, esa es una zorra te digo. Es que hori horrela da Hori o sea, ikusten dugu gizartearen eh, Atalaskotan Hori es da kritikoa izatea O sea, batutaan igual eh, Mandezake hori kritikoa izatea dela Baina kritika bat eh, Eraikitzailea ez den Enean e ez du esertarako bat Zuntzitzeko Autokritikoa ez den enean Se best, en O sea, hori kritika bat da Beste kontra baina ez aldatzeko esan latzeko Zuntzitzaila da einmatean baina fonduan ez du ez du ez aldatzen, ez da nik daukar nire iritzia, nire iritzian geratuko naiz. Da uh -huh. claro, kritikaren puntu positiboa da kritikarè autokritikoa dela Beti, es. Eta hori <coughs> bai, bai, bai, bai. horrek eraman algaitu, pos pues, bueno, aurrera edo edo gaitu gure gure dogmetatik eta guk geuk eraikitako kartzeletatik, ez? Bai, hori or, oso zigunekin planteatzen duen kritika hoe dira gehiago hori, ez? Ba, gorroto hizkuntza. E, ba, eh. eta askotan dela direla, ba, nineu ez nuan ire burua kritikatzera nina go e, bide zuzenean eta beste hor dago beti e, izorratzen nagoena, eta joera horrekin ba, egiten duguna da, gehiago e, iruzurra, ez? bestearekin sartu bestea mintzera joan e, horrek ez du komunidadearen alde egiten, eta nik uste gaur egungo aldera erikin porantena da nola mantendu komunidadea eta pizkat e, elkar bizitza E, gerota isolamendu eta izolamendu gehiagorekin bizi garen momentuan, eh. Bai, hmm. eh zera, eh sistemaren interesonalde, eh gero eta individualizatu hago, gero eta isolatu hago eta nik esango nuke gerota tristeago gaudela. O e, sea, <risa> eskenean eh zera, Hausokoarekin e, e, e, bizita piska bat egiteak ere nolabait ba hmm. bueno, zure Bizitan saltxapizkada sartzen du. Ke, bakar bakarrik baldin bagaude, eta gure plan bakarra da, sartutu iterren e, jende ireintera, pues, azkerean depresivo egongo gara. Bueno, bueno, niko bendatzen dute, aipatu diburu bate bakar dadearen mendea, norena jertz, zidazlearena, Dai. eta bertan aipatzen du, e, gerota sare sozialetan gehiago e, aritu, gerota bakardaren sentimendua handiagoa dela eta kapitulo batean oso kuriosoa da hiriak nola eraikitzen diren ba kontra estatu batuek ohi buruz hitz egiten du baina haude banku batzuk oso apiskata morfoak eta bertan 10 minutu baino geago jesarrita baldin bazao de ja bizkarre komina hasten da eh daude arkitektonikoki jendeak ez egoteko e, geldirik toki batean eta mugimenduan egotzeko une oro eta elkarguneak desegiteko hainbestea dibide maten ditu, eta jo, benetan arrigarria da. Zeran diseinatzen diren gauzak, eh, komunia edaren kontra, ez? Eh? Ikusperi neoliberala daerabat. Bai, bai, bai, abi dago. dago. Hume, guri, irriak nola hauden ere egin da baina ikusi ditugu hemengoak, eh ai eskotentzako, claro. eh? Es? Kotxek zenbatez paseaukat emogutzeko, hau da askar eta <risa> askar irten eta irtetzeko eta gero hirian bertan egoteko, pues bueno. <risa> ba, ez bueno, es, turismo da turismoaren chat. <risa> nola egon diren, nola egon diren era hiriak Bilbo bat esate baterako, o, ba, hainbat nola baita accidente geografiko ke eh satituta, o sea, esate baterako Abando eta Bilboko hiriaren parte noblea, ezbait bukatzen zen e, Renfeko trenbidetan. Gero renfeti, Renfeko trenbidetatik gora bar Rekalde zegoen edo sanfran, eta, eta hori, ez. Ja, azkenean eh harri dago. Osea, ne da, neoliberaltasuna e, e, bai, e, arkitekturan, urbanismoan eta Eta gainera ba, hori ere bideratuta dago. Ba, or, gauza berera, ez dakite zeo si, bueno, es, leni ketabein. Eh Iñigo, orduan, eh zeintzuk izango dira Agora taldearen urrengo urratsak? Kontu hau salatzera edo kontu hau borrokatzera bidea? Bueno, orain eskatu dugu parlamentuan agerraldi bat, e, egon ginen aurrekoan ere, E, gero aurrekoan ere ba, Egin genuen e, Ildotik jarraitu e, Mobilizazioaren bate Biatzen e, Eta baita ere momentu honetan e, Eusko jaularitzak Dauka lege honen Lomloren aplikazioaren Eguneko berro baita marra Eskumena haundia da eta hor negoziazioan dago. Eta arduan, ba, e, saiatu gara biltzen, eh ba arduraduneekin, ezkuntzako ardura e, ikusteko, a ber, e, estatu mailan horrela dator, baina e, ba, e, erkidegoan nola planteatutako duzue. Eh? Orduan, uste dut ore ba oraindik egiteko asko dagoela. Zer, aurten erabakiko da, baina maigainan daude eta eusko jaularitza badauka aukera eta espero desagun, ba, pizkat e, e, alde edo pentsamendu kritikoaren eta ikasgai batzuen alde e, egitea ez Bai, bai egia den, ez? Loasis, zena, e, oasia praktikan jartzen dute, ez? Mm -hmm. Pizka bat! Eh, a dos, bueno, eh asken mezuren bat edo Javi, suri ez dizute zer galdetu, zerean behar duzu eh agoraren edo borroka honetan ze ze pauso emango dituzu edo bueno, mobilizazio ara avisa tu mesede zen, ni joango naiz, Bilbo nagai joango naiz. <risa> bueno, ni agora, agora hartuta así que a, a hoy ah, un... vale. A sus órdenes, Amazonas. <risa> a sus órdenes. A las órdenes, muy vai, bien. A las órdenes. A muy la bien. Baorduan, bai. Cargatu. Ese, ese, bota bota. Ah. Azken Asken mesurenbat zabaldunai edo ni que eh, ni, ni que, pentsatuko nuke Galderek daukaten eh, ba, garrantzia bizitza politikoan eh, galdera partekatzeko. E, ba, kezkatzen gaituen sauri da sauri horien e, inguruan ba, besteekin hitz e, egiteko espazioak zabaltzea eta orduan aipatu den galdera emangorrak direla e, elkarbizitzarako garrantzitsuak eta norbera bebai ba bere bueno, e, esan bezala bere sauriak besteekin konpartitu alizateko eta, eta hori ustu dela ba aurrera egiteko bide bat, ez, elkarrekin da bien. orduan zer hementxe txe utziko dugu badaukat nik gauza bat hor prestatuta e, orain ka, kanta bat prestatuta ze hau lehen egon gara komentatzen hau, bueno e, izango da irratsaio bat e, kritikoa baina ez eraikitailea zuntzitzailea gabonekiko, porque naiz Green no. absoluto bat, o nice, el Grinch, oza, el el grinch, bai. Eta orduan ba Prestatu dut, eh, ditut e, kanta batzuk eta kanta guztiak sai honetan izango dira antigabonak. Eta orduan ba horrekin utziko du edo itziko du. Bueno, crítica no, musical ahí te ando artistiko bat. Es, Gabonekin oso naskatuta Nago ni ya Iruintzen zain ya, bueno Horrek ematen du beste programa bat egiteko. Eh, orduan Kanta, ze kanta entzungo dugu Entzungo dugu Eric Aidele'n Fuck Christmas Beraz, zuekin Fuck Christmas Fuck Christmas, it's a waste of fucking time Fuck Santa, he's just out to get your dime Fuck Holly and fuck Ivy and fuck all that mistletoe Stupid fucking Christmas songs everywhere you go and bloated big fat bastards all going ho ho ho it's fucking Christmas time again and fuck Christmas it's a fucking Disney show fuck turkey and fuck all that fucking snow Fuck reindeer and fuck Rudolph with his stupid fucking nose. Fucking sleigh bells ringing everywhere you fucking goes. <laughs> fuck stockings and fuck shopping. It just drives us all insane. Go tell the elves to fuck themselves. <laughs> It's Christmas time again. No, kaixo Berriz ere, e, orain ba, bigarren ataltsoari edo bigarren kontuari emango diogu hasiera, eh bueno, Eusko Jaurlaritza eta Microsoften inguruko maitasun harreman horretaz hitze ingo dugu eta horretarako burekin gaude e, edo gurekin daude parkatu Mikel eta Jule, Kaixo espaldikos, ze moduz? Kaixo. Kaixo, zelan eskolar ikasleategatik. <gülüyor> Choi Cela, nondo? Bai, nondo. Bai, nondo, bai, bai, no, no, eh? 11 de Ginebra Torrela. Bai. Bueno, eh Julen eta Mikel, informatika irakasleak dira. Eh, bueno, gero hainbat gizarte mugimendutan ibiltakoak be bai eta bueno, esan dezakegu be bai, eh ba, kasuan, ba musikaria ere dela Zoka taldeko gitarrista, Okeres banabil Bai, bueno, machujo le ha, baina bueno, guitarra ah, bai. Que... <risa> eh, berri bai. Bueno, eh, bakarrik egorarastearren noizbait eh, irratsaioan entzun dela soka taldearen kantaren bat edo beste. Bai, bai, badaki, badakit, badakit. O ezaguna ba, bueno, izan zaitezen, vale? vale eh, kotileoak aparte, ba, kontu honi berariaz eta ganora zeltzeko, ba, bueno, ba ber, ber laguntza eskatu behar izan diet, ba, pues bo, porque soy bastante negado, esba. ¿eh? naiko negatua naizelako. E, eta bueno, batez ere ba eh berriaren inplikazioak zeintzuk diren e, azaltze aldera, bai? E, bueno, va ba, has gaitezen hasiratik, e, azaroaren hogeita zazpian, e, ondoko berriarekin altzatu ginen PNV ta PCere jaurlaritzak azken 5 urteotan 3 milioi eurotik gora Bideratu duela Eskuntzako Plataforma Digitalen azpi kontrataziora. Gure esare publiko zoaren datuen kudeaketa, noren eta Microsoft erraldoi estatua tuararen eskuetan utziz. Berri horren arabera gainera, Eskuntzako Arlo Baten privatizazioaren aurrean gaude. Hau da, enpresa multinazional bat Eskuntzako Arlo Digital hori kudeatzeko esleipen duna, adjudikatarioa izanik, dagoeneko alderdi horren kudeaketa kontrol publikotik dago. Osea, gure eskuetatik atdago. Vale? Eta, bueno, jaurlaritzaren eta eskuntzako departamentuaren erabakia almena ere, bueno, ez izan da. Edo, obe, esan da. Jaurlaritzaren eta eskuntzako departamentuaren erabakia almena orain murrizten da kontratuak berriztatzeari, edo ez berriztatzeari, bai. E, bueno, gero igual jarraituko du horrekin pixka bat, e, az gaitezen aziratik, e, bueno, zeirak urketa egiten duzu e, berri honen inguruan? Ba, ez dakit, igual e, Julen azeko zara zu? E, bueno, bale, ba, niri, za berri hauneko, sorpresan arrapatu ninduen, bai, beti nire ustez Microsoft, beti egonda e, eskuntzan e, atalean, beti egonda nahiko atzean e, Googleekin ekin konparatuta. Ez? Oza, e, ez dakituan, mm, zuen familian e, ikasleren bat badagoen edo horrela, baina e, eratuen dauden herramientak, dira Googleren erramientak eta bat batean e, kontratu hau eh argitaratu e, ar zenean, eh tot bueno, gutxienez e, artean hasinenean e, honi oh, buruz egiten, e, ba hori, ba buskis, sorpresa bat izan zen uzena ziretz, ani huna zataia, a chef mundara, mundara bat ziola, ez horren beste. Nik lanbide zeiketanen baten klase eta Aha. bertan eh e, sistema aragilea erabiltzen erabiltzen da, da betianik e, Windows ala bai. gero gainera Officea. Hori bai, bai. gero e, online eta erabiltzen diren arrementak e, ba Googlean al Drive, e, e, Gmail eta eta elakoak. Berez hau da Horain arte, egin dan e, opariaren jarripenaz. Eta, eratik ezaten dut opari, ezkenean gure zubiranotasuna e, oparitzen dugu. Bueno, oparitzen dugu, bai. baina e, e, e, diru ematen dugu, bai, oza, oparia bikoitza da. Batetik bai. diru ematen dugu, eta bestetik, batetik gure zubiranotasun digitala edo e, eman, eman egiten dugu. Hori da, hori da, hori da, behz, e, lehenko implikazioa izango litzateke gastua. baina bigarren implikazioa, izango litzateke e, gure zera gure arlo digitalaren zati bat gutxienez gure kontroletik kanpo geratzea eta eta noabait e, teknologia eta komunikazioen hori ba, ba, erraldo joen menpe geratzea. E, Beitu, e, bueno, bide batez, hitz egiten ari gara e, astroaren hogeita zazpian, e, el salto hor dagon ater, aterazen berri baten inguruan, e, eta bueno, hortik tiraka e, garatu dugu, edo garatuko dugu gorko e, maai ingurua, eta beitu, e, Horretan zioen e, gauza interesgarrietako batzen e, ba, teknologia eta komunikazioen e, oligopolio hoien bezero e, izateak, hau da, Google, Microsoft, e, ba, bueno, eskuntza nolabait beren menpeko bihurtzen du. Ze, karo, haueke biak bentsatzen badute, ba, orain eskatuko diegu licentziak, edo licentziak kostatuko dute bikoitza, edo orain eskatuko diegu Keagan lapata koja, mientraz etokala nariz no se ki no se kuantos, eta azkenean e, horrelako kondizioak edo baldintzak jartzen bat dituzte, eta guk e, gure ekipoen, ez dakit, eguneko laro gehieta ma ez dakitzen bat, haienesku e, baldin bat daukagu, edo haienak baldin badira dira, ba azkenean hor ba eskuak lotuta gaude. O sea, beraien erabakien menpe gaude guztiz. Ez da horrela? Ba, joan ezte batzuk esartzen ez dute dinamika hori. Eta, bueno, e, egia esan, e, Windows daukaten ordenagailoak lizentzia dira ordenagailoei lotutakoak. Hau ez da, licentzia dagero ordenagailoz aldatu egitekena ordenagailoa berrizterakoan adibidez, baizik eta e, lotuta lotutak doa horren ordenagailoa alde batera usten danean, edo erretirat, erretiratzen dana Windows-eko licentzia hori galdu egiten da. Negozio apikoitza, irukoitza, laukoitza da O sea, horra uh -huh. A dos, a dos A julen, zerbait gaitzeri? Kontu? Es, es, es Es? es? Arri <laughs> eta garruz Horrela da, es? Vale, eee eh, no, no, no, no, no. bueno. Vale, eee eh, Eta, bueno, gero ba, karo, e, berri horretan eta gero e, webgunean surfeatzen hibilita, e, ba, ba, bestein bat, e, gaztu horrela potolo ikusi ditugu zera e, jaurlaritzaren partetik e, esate baterako. E, Aipatutako zifraza parte, e, amazortzi sort, ama milioi euro bideratu dira e, Microsoftekin kontratuak egitera E, alde batetik amaboz milioi euroko akordua sinatu zen bimila eta amazortzi eta bimila ogei artean eta gero, bestetik iru milioi euroko kontratua jaba zegoen bimila eta amazazpia orduan, e, ba bueno eaipatutako e, iru milioi oiek e, gehi beste amaboz gehi beste iru ba, dagoeneko gita bat milioi euro ingururen bueltan hitz egiten ari gara eta, bueno, bai? Bai, berez gehiago dira. Bai, bai, e, bai ez hori, ezatenari kontatzenari zarena da, e, unibertsitatekoa ez den eskuntzakoa, mainan unibertsitatean ere e, bai, bai. ordaintzen da. Adibidez, duela gutxekin zuten e, eslepen bat, kontratu bat, enpresa batekin e, lisentziak e, kudeatzeko. Hau da, lisentziak berak erosteko e, eta gero gainera Iztalatzeko eta eguneratzeko eta anadalako. Horro, opari asko egiten ditugu. Gona egiten dituzko jarralitzak, klar. Gutxien behar duten entzat, opariak. Bale, Bale. Bai, eta beste gauza bat, ipatzen da, hortik egun e, edo berri hau irakurri, baina egun batzuk lehenago, nahiz, eta nire ez konturatu, baina gero bueltatu nintzen berri horretara, aterazen e, edabide berean beste berri bat zioena, Eusko jaurlaritzak ama 2,2 milioi euro bideratuko dituela e, itunpekoetara, E, baitunpekoek ordenagailuak portatiak eros ditzaten, baina, baina ze markatakoak ba, eros ditzaten Google eta Microsoften portatiak Osea, ma milioi euro oiek eman zaizkie beti ere e, zera, marka bioietako produktuak e, erosten baituzte Eta orduan, ba hori entre universitatea, aipatzen ari zarena aipat e, aipatu ditugun ama milioiak gero, e, ataloni egin zarbidea eman dizkioten beste hiruak. Azkenean asuntoa, geratzen zaigu gutxi gora bera, hogeita amasei koma iru milioi eurotan. Hori, e, zera, e, eskuntza universitariotik at. Osea, e, eskuntza hori universitariotik kanpokoa izango ditzerteke, hogeita amasei koma milioi. Gero, universitatearekin, babear bikoitza izango da, ez dakit. Baina hori, dirutza, kriston dirutza. Bueno, en la da inbeste eh, o sea, asko sa ikasle gutxiago dira eta bai. Bai, bai, baina bueno, askenean niretzako hau zenbaki solteak besterik ez dira, hau da, eh, bai. gastatu berba da, gastatu da dira, baina zelan gastatzen da eta zerta. Bai, bai. eh, hor monopolio hoietako horri horien e, eskutan jartzen lehen esan dutzun bezala, Horria esan bakiek e, garrantzea galtzen dute eta m, salto kualitatiboak e, hartu behar dira kontuta beraian esku egeratzen gara, esku salduzun bezala alizentzen presioa egotzen bada e, terminak aldatzen badira e, beraian behar hartzen garela horrena horrean, horretan amagoste, duirurogen milioa izatea niretzako bintzatez dako horrenbesteko garrantzea bai, bai, bai bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, ai e, ai bat ustatuzailera ai e, gobernuari bai eh da santientzia hauen barruan eta e, ikasle bakoitzak izan noruen eh Microsoften eh kontaren barruan osparketsa ofantzen opartzenako e, artean beti eh opartzen dizdietara eh ikasleei eta irakasleei badibidez eh eh e, pakete guztia, ez, doainik eta nahi dutun nor gailo guztietan E, isteko eta horrela. Baina, karo, adibidez, e, hori hiri, dokunen e, batean, gerritu e, hain teke hande batean. Horain, ja, ez hau ez dagoen zentxe horren barruan. Horain, horren du behar duzue, e, ofusen, adibidez. Horrako horren, ba. getortu hain Baina, ez gire horregatik eh, o sea, dira dizkutxoak monopoliak, ez? Eh? O sea, ez ez es dago... Oh. Osea, eh kompetentzia bat egon berko luke hor, azkenean prezioak erregulatuak, bueno, hau da teoria hori. Eh, teoria ekonomiko liberal lorrec dio, baskinen kompetentziarekin prezioak erregulatzen direla eta bueno, e, beti ere gauza banatuta baldin badago ba, obeagoa da, azkenean monopolio bat baldin badauka e, berak, ozea Windows edo e, Microsoftek ezarriko du presioa eta gero, horri gaitzen baldin badiogu, guk <coughs> gure e, ekipoen eta gure lizentzien porzentai, iaia, uneko eguna beraien esku usten baditugu e, usten badugu, ba, azkenean gauza bera, ez? Ozea, bai, uneko ba, rapuntet txiki batei ingo nuke, bai. e, ez dago ezer duainik dana, bai, hau da ikaslei e, askotan azalt, esaltzen dugu informatikan, e, zehozer e, kakotzen artean duainik bada edo kakotzen artean opari, opari baldin bada, horrek esan nahi du gu bihurtzen garela e, produktua. Bai, materia da, prima, e, bai. Gure datuak e, jasotzen dituzte eta hoien arabera, eh ba negozio egiten dute eh askotan adibidez ba, publizitatea edo produktu, produktu ez es, e, eskaintza edo horre kontutan hartu ber da adibidez Microsoften e... Terminuak eta e, next ematen dugunean beti, siguiente lehi doi azepto, hori ematen dugunean beti, berrez, horren atzean trampa bat egoten dara. Esaten da, ez ditugu datu hauek ez dakizertariko erabiliko, e, baina, bueno, e, gurasoek edo, amazortz urteko ikasleek edo gobernaak esaten badu, orduan bai. Eta hori da, zehaz, e, orain gertatu dana. Ordan, prinzipio esaten dute, ez guta daturik erabiliko, e, baina, bueno, baina ematen dugunez, orduan bai. bai. Eta gu bihortzen gara produktua. Bai salduingo dituzte gure datuan. Baina e, ni eh ego naiz eh hori, e, eman dituguten eh e, bide elektroniko berriak e, testatzen eta horrela eta pasu ba, ematen astentsarenean zuen eh correo electrónico berri horrekin saioa eta hori eskatzen dizuten lehenengo gauza da zure beste kontu bat eta zure edo zure telefono zenbakia horia ja, de primeras en betiko asuntua da oso, segurtasuna egatik edo horla horrakagoza bat egatik Zute. eta esaten badio zuez eta da galdera hori izango duzu beti zaioa azterakoan e, nekatu arte, egongo da hor bai <laughs> bai, bai, bai nahi dut erako zuen telefono adibidez bai. bai, bueno, joan gaitezen e, zera horrekin orre, orre, e, ba, bueno datuak saltzearekin edo, karo, azkenean e, digitalizazioaren aitzakiapean, ba eh eskuntzako eh ba nolabait eskuntzako arlo digital guztia, hau da, eh, datu, datu, datu guztiak, ez edo edo geienak gutxienez beraienez kuez geratzen dira. Hori, bueno, esan dugu, ez? Es? Bale, e, zein plikazio izan dezake de, de horrek? Hau da, e, gure ikastetxe, gure lankide, gure ikasleen, e, datuak... E, seguru daude, momentu honetan, edo, edo zertara, zertarako erabil daitezke, zelan saldu daitezke? Ba, bueno, e, aziarekan duen moduan beti e, adibidireke, adibidireke nabarmena da publizitatea erako, ez da? horriak ba. atxetik e, dagoena eta beti hori eh deitzen saituztenean norbait zure izena erabilista horlako gauzetan bai. bai bai ni, ni horretan horretanago ere ez, ez dugu holako konspiran hoietan eh e, jarri behar eh holako ba. e, koana os bana preside los drones txinos, eta ez. ez bai. e, Hor negozio legal bat egiten da, eta da platu e, pertsonalen salmenta. Eta hori berez, arrieskutua da, baina, esan, esan bezala, legala. Eta hor e, hor sortzen da, e, azken nengo eta marurtetan edo, sortu den negozio handinetako bat eta da salmenta hori datu tu pertsonalen salmenta. Jaioitzen zut edo señor dutan edo zen konpainiatik eta hori da gutzienekoa. Facebooken gertatu sana estatu batetako autezkundetarako beste adibide bada. Holako kanpaina okay. e, elektoral e, zuzendu bat. Bai, Trumpek okay. asko erabilizatzen duena eta Bolsonarok ere. Ordande okay. arriskuak ere hoiek dira. Bai. Okay. Benetari. Bai, eta bueno, eta bere, hori, batez ere, kampaina personalizatu horretan ikusten ez den datuen tratamendua, bat da, ze, bueno, publiziataren da, e, ba, gainean dagoena, ez? Baina gero haiek padakite tratua, zat datuak tratatzen eta, eta hori, eta mm, gurutsatzen eta nahi duten informazioa lortzeko. Azken finea hori, badakizu informazioa poterea dela eta informazioa nola tratatu ere, poterea da. A2, A2. Bueno, va, ba, a ver, no hartu ditugu aipatutako berriak, e, bueno, edo izan dira no e, tarte hau egitearen detonanteak, edo, ¿es? Baina bueno, niri gustatuko litzai dake ba hau ba tendentzia orokor baten barruan ulertzea eta bueno, ba, tendentzia horrek ba ondokoak e, barnebilduko lituzke ez dakitado zaudeten. Eh, osea, alde batetik eh Eusko Jaurlaritzak badauka e, privatizazio teknologiko digitalerako tendentzia bat. E, zeinetan ez da bakarrik eh darabilgun plataforma Microsoftenak direla, baizik eta gure erakunde, bueno, eskuntzako erakunde ikastetzen datuen kudeaketa, ba, hain zuzen ere erakunde hoie, hoien eskuetatik gero eta kanporago geratzen direla. Ez dakite honekin eh ados egon zaitezke, zaitezketen. E, bueno, eta bueno, hori ere, esan bezala, subir anotasun digitalaren murrizketa prozesu bat da, eh? Ulertu behar da edo ulertu behar dira berri hauek e, nolabait prozesu baten baitan. Eta prozesu hori da privatizazio teknologiko digitala, ez? Eta gero, zubira e, notasun digitalaren murrizketa. Eta ez dakite hori e, e, zuek e, informatika irakasleak zareten egin ean, hori ikusten duzuen, edo ez, edo hitz egin daiteke tendentzia batez, Nik, bai, nik esango nuke baietz, e, informatika ereakasle bezala, ereakasle bezala, ikasle bezala, eta adibidez, osakietzako e, erabiltzaile bezala. Hau da, dana privatizatzenako e, jo, e, joera dago. Hau da, kapitalismo neoliberal baten e, menpe gaude, e, PNB-ek eta PSO-ekuak e, fanatiko gutza dira e, honetan, eta hor oparitu egiten ditugu horre sali klientelar batene eh, bazakite tendentziare bat dago eta orduan, klar, kontu honetan Microsoft eta Google ez dira eh, horren, horren parte, oso oso ondia direlako, baina bai oza, salantza barik mhm mm ba bai, ba bai gus izadoz, bai eta esken finean, basa egiten dutena da eh, ahien txat eh, pues, importantean bueno, ahien negozioaren txat importantean ez aje negozioarentzat dinut politikarentzat dela peregrjosio. E, ez eh importante el gauzak edo eziotian ezenaigudala. Hau da diruta guretzako gure ustez diruta da. Baina haiek aie, e, haiek edo gobernuak ematea orlako herramienta bat, dale, haientzako lan handia da. Eta eskut ez dute horretan geratu nahi orduan, hobetu da eh eh kanpolara matea serbitzu hauek beste batetik ematea eh, eta gainean, gainera hori beste alde batetik beste ez onura bat ekar dezake ez, beste kontratu batean edo orlako batzuetan ez dakite ondo nolenean urzeldetzat jaue. Bai bai bai. Noldu saitu uci ene. nuke gai honetan eh, ondo ondo urte gaitzu eh oraingo saioan ere filosofiaz eta eskuntza eta filosofiaz eta itzingo duzuela bai, txam, den, dut, ba? bai, Nola murrizpen batzuk ematen ari direnen hor eta hor badago igual oso argi edo oso nabarizkoaz den lotura bat eta da kritika e, gaitasun baten murrizpena asken fina. finean okay. bai, informatika denean e, ikaslek ikasten dutena da e, olako multinazionaletekin funtzionatu behar dutela Hau da, izan ezaketela PC bat, Windows ekin, edo Chromebook Pact. Bai, mm -hmm. baina ez, e software buer librea, ez aterako. Mm -hmm. Bai, hau da, baituta ez momentu baten, licentzeekin, terminoekin, e, licentzean e, e, presioarekin, eta horren menn pegotea normal izatu egiten dela, eta ez da normal. Bai, hori bai. da bigarren tendentzia ez, eh? osea, software aztearek ikom Eta gero, eh, profesional zein ezguntzako erabiltzaileen ikasleen eh, ba, software libre erabiltzeko eskubidea baituta dagoela. Eta hori gero eta gero eta gehiago da horrela, ez? Eh? osea tendentzia bat eta hitz egin daiteke or ere bai. Ba, utzienez, eh ba dagoena bai, osea zu eh dauden eh guztiak, hori hasieraz duen moduan dituzte Windows edo Chromebook-Baddokeate eta Androidekin ekin da biltzatea. Baina, esakit, ere hori gure eskuetan dago, bara, e, e, software libre ikaslen bizitzan, zartxeak, bai? Eta, mm -hmm. sí, utxeles, de, nik hori dat, buruan daukat, betidanik, eta saiatzen naiz e, lan egin dezake gun lagustia orregile egiten. Bai, horre bai, nahiko puntu soro bate agertzen da ze berez e, badago software librea erabiltzea eta de hecho toki batzuetan erabiltzen da adibidez Moodle. Moodle izango litzateke bai. e, gutxi gorabera driver antzerako seose. Gausak eske bai. gitzeko, gausak jasotzeko, inkluso asterketak egiteko. Bai, baina hor hor or e, arazo bat sortzen da eta zein da balako e, errekurtzoen e, bikoizketa zoro bat gertatzen dela eta esin dela, askenaren esin dela ondo kudeatu eta orduan jotzen dugu ba, ordean dutako plataformetara edo e, horakotara ez hor, e, badaude beste toki batzuetan esoguer libra zoiik erabiltzen duten e, proiektua bai, eta eta bai. entesgarria dira eta, eta oso lodoa biltz hor, beste batzu dira edo, diluen bertze bat egin behar da nahiz eta softwarea, libra eta doan, doako da. Mira, asko zer diru gutxi hor daitzen da eta ikasleri leharusten saie, bai, teknologia beste ikuspuntu batetik. Eta ez da la bakarrik negozio bat, baizik eta herramienta bat eta zer nolako gaitasunak ematen ditu. Bai, bai, eta gero interneten ere, interneten edo informatikan ere existent dela Eh, no la interes horretatik kokatzen diren proiektuak, e, ba bueno, ba libreak edo beste bestera batekoa. Hori e, baliatzea dagoela. Eh, nik ez baterako, zago ebano dizu eh, bat que os va a dar la risa bastante. E, nik itzultzaile itzultza bezala itzultzaile bezala itzultzaileak beti erabilizan dut Libre edo Open Office, sorry. Zergatik Ba, bueno, deskaragatu nuen e, e, karrera egiten ari nintzenean eta ia, oitura daukat horrekin egiteko. Eta, momentus ez dakit, eh, igual eska jo e, les tengo un poco idealizauz, baina, Momentus iruditzen zait, ez Office irusei bost, ez Google Docs, ez e, gero, e, nola da, Orde, e, internetik gabeko Office suitori ez daudela maila berean, beherago daudela. Ego, bueno, nikidei ideia hori daukatze, bestea da, eee... Guztiz doainik, <suprisa> guztiz, intuitiboagoa, in, egia da, e, a, m, zera, itxura, e, itxura estetikoa, apur bat okerragoa dela, baina gero funtzionalitate atletik esportatu dezakizu zuzenean PDF-era, Microsoft word hori egiten ez ean, eta, bueno, jazta, egin dira publizitatea orain. Eh, baina, e, <suprisa> baina, eta eta gauza kuriuso bat ahipartu duzu zera zure da oberena eta zera arduzen kostumbrea hori bai. erabiltzen eta horrekin geratu zara eh? bai bai hori bai. informatikaren munduan egunean dago zera beti batzatzen dena. eta garo ondelako gauza ez horitzen e, bazara, Microsoft erabiltzen ba, gertutuko zera horrekin bizitza eta kontratu hau horrelako gauza eta kartza e, ikaslean vale? Hih. Ja, ustepik. Nika, nika punta txiki batean gonoke justu hemen, ze e, eskuntzarako badago puntu e, eder bat, eder gainera eh kontu honeta. Eta da e, komunitatearen kontzeptua. Software libre azkenean egiten du informatik eta programatzaileen e, komunitate bat. Bye. Modu e, doako moduan eta eta azkean Bai, elkar lanean sortzen dutenak. Eta hor dago, LibreOffice, e, OpenOffice, e, Firefox, e, Navigatzailea, eta e, oso funtzionamendu hona daukate. Bai, e, Karentzearen bat izaten dute, askotan e, aparentzia deo, e, horretan ba, nola esaten duzun bezala inaki, Ba, aparentziatea interfasea ez dela oso erakargarria, ba, bueno, arakargarria da, baina ez horren beste, eta ez teatzutan da funtzionalitatearen bat, e, ez dela esistitzen. Baina berez, komunitatearen kontzeptu horien ikustot erakusten baldin bada zaile, kas lehi? Bai. E, Teknologia honen e, inguruko kontzeptua asko asko asko aldatzen da. Mm -hmm. Bai, eta bueno, ez bakarrik teknologiaren inguran baizik, eta bizitzaren inguran. Bai, bai. Bai. Eh, eta azkena Bueno, eh arazke... es marka du bai? Bai zu bai bai. Es zakar egin nuen, ba, hasierak izan duena, ba, arrose handia daukala ta gainerak izan dela beti informatikaren munduan hasieratik dagoen, eh, no, da. Eh... ideia bat, es. Komunitatearen no. ideia. Bai ja ba, inter, internet vera ere horrela eh horrela sortu zan hasiera bai hola con neutralidad de eta orain ja ezdan hasititzen baina bueno e, elkar partekatuz, e, elkar komunikatzeko aukera dagoena hola Bueno, azken aspektu bat, komentatu nahi nuen zuen, zuen espezialitatekoa ez dena, baina, baina ba, izueke bueno, ba, ba, eguneroko aktualitatearekin harremanetan eh, zaudetenez, ba, eh, azken tendentzia izango ditzatekena. Ez? Ba, dintu ikusten dut, jaurraritzak daukala eh, tendentzia bat, eh, gastu publiko lotsagabe bat, gero eta lotsagabeago bat, multinazionaleekin e, Negozioak egitera Biderateko Ez dakit zuek gauza bera ikusten duzuen esate baterako e, e, Funtxe Europarekin Europatik etorri diren funtxoiekin e, Ba, gauza bera gertatu da Norentzat izan dira funtxak Baiberdrola, Petronor Eta, eta nori gehiago rei emango zizkioten Ez dakit Zuek ere e, tendentzia bera ikusten duzuen Edo nire azmakizuna hoteden den ez, ez, ez. Ego eh, baso de hori da errentsuna eh, eh, Nidak gizunez eh, urteak eman nituen Presan ibatuan lan egiten Eta ikusi dut nola baratzen giten eh, kontraktu ategu eta horrela Eta justo ere egon nintzen A, bai, bai Lan egiten, ba, ez? Barkatu, juren, gardu zein galea, eh? eh? Ah, Barkatu ba, ba. eh? ba. Errepintetu Mercedes. Bai, bueno, akizuen moduan, bueno, zuk da moduan, nik egon nintzen enpresa munduan lan egiten, ez da? Eta, bai. a, eta hori, ba, badak indola banatzen diren kontratuak. Eta usteut, e, bueno, e, orain, e, aldian dagoen kontratuan, e, ez da horrela, eza, nik aurrekoa ezagutzen nuen, eta egin zutena da e, kontratu guztiak e, lau enpresa potenteen artean e, utxi, ez? Ba... Eta orduan ateratzen hemen enpresa guztiak, zermen daude enpresa txikiak ere software garapenetan e, e, adituak eta kanpoan utzi zituzten, e, ba hori. Ba eta eta enpresa potenteen eskuetan, lau enpresa potenteen eskuetan, eh eskuntzako aplikazio guztiak. Yeah. Ba horrelako gauzek egiten dira e, eta egingo dira mendik aurrera, hori jakin. E, Lotsaik ere. Ba, nik ane dutatxiki bat kontatuko dizuet, nik ere vale. enpresa privatoan lan egin dut, eta justo e, zamudok enpresa baten jengoen lanean, e, ezkera bertzalea legezkan putzi zutenean, eta utezgunteetan, bai, e, PSOE jarri zenean, e, oztian jarri zenean e, jaularitzen. Nire enpresako bazioetan jena zegoen, akojonatuta. Bai, izututa. Zergaitik, bazeketelako kontratu guztiak bertan bera eroriko zerian, e, Dinamika guztiak aldatuko hote ziren, eta beste enpresa batzuei emango hote zizkietan hau da zarek klientelarra, bai izanekin aldatuko hote zen. Eta jendea zegoen izututa, pentsatu, pentsatzen, zema jende kararatu beharko zen, eta zema proiektu beratuko ziren bertan bera. Esan zanen, bueno, ikaragarriak. <laughs> y la comenta el sordzi saio egite como duco va, es de lo que haré que es conza ahorita sal de cliente larraren y berdo batera, sal cliente larraren el núcleo etaco va, es dotas que ya gozango y bueno, Bai, e, betiko batez birakariak, ez? Ozea, e, haue gobernuan daudenean e, mesederen bat edo beste egiten diete ibermatika, petronol, iberdrola, e, oietak, bueno, edo zeñi, eta gero, ba, bueno, haue jubilatu edo kargoan e, amaitzen duten lehan ba, igual orkar gutxoren bat, egun mila euro gueltan e, e, zera irabaziz eta horrela, ez? Mujen, eh, vale. eh, ba, ez dakit, azken mesuren bat zabaldu nahiko zenukete eh, kontuenen inguruan? Nik, nik bai, nik eh, eh? E, botako nukeseo zer. E, bado de hortik, eh? e, bai, bado de hortik zehar, holako e, proiektu batzuk honen e, alternativa direnak Kadides Katalunian, XNet e, deitzen dana, eta Zouer Librearekin e, izitututan funtzenatzeko e, auker amaten duena. Bai, hau Katal, eh, Kataluniako osparroan da, baina, baina eh, ere dugarria da. Bai, bai, eta horregiten dena da, eh, sortu da lako plataforma bat, instalatzeko ordena E, perrezkoa diren errealmenta guztiak e, instalatuta. Bai, so, Oren draibera behitzen duguna, Moodle e, konektatzeko eta bideokonferentziak editeko beste batzuk. Officearen ordez, beste ba, libre office usto dala. Osa, e, aukerak egon badaude, ez dugu zertan baituta egon behar. Bai, baina, e, aziran esan duen bezala, esko jarra gure azubirantuzun digitala, oparitu egindu. Eta hori vai. lotzagarria da. Bai, bai, bai. Bai, guzti izadoz. Juleen, azken mesuren bat, Eh, ba, eskaziarekin gustitza doznao, eta alternatibak ba, ba daudela. Vale, eta ba, lan du beharko nahiz eta ba, ba, hauek ba. nahi dutena gu gure abuz egin behar dugu egin beharreko. Bai, ba, horrela da, horrela da, horrela da, muy bien. Ba, da. Bueno, ba, hemen utzi beharko dugu, e, mi esker gurekin egoteagatik gati, Iulen eta Mikel. Eskerrik asko ba, zuri. Eskerrik Vale. Eh, ese. Suei, suei zuei bioi, bihoi. Eh, bada ki irola irratia, ba suan gustu honetzea dela, eta bueno, ba ba bueno, gara. Eh, utziko e, itziko dugu saioa daukat prestakuta. Eh, bueno, en la diren eta ni naiko Grinch naizen, ba kanta gustiak. izango dira, ba, gabon kantak izango dira, pero va a ir un poco con onda. Ez daki zuen, eta... Kasu honetan entzungo, orain ze entzungo dugun kanta da... Estremoduroren, ez daki ezagutzen duzuen, orain jarriko dizuet... Billantiko del rei de Estremadura. Asi que nada, eh, ondo baderitzo zuen... Eh, usten zaituztet kon el rei de Estremadura, no? Bueno, kon el Billantiko del rei de Estremadura. Hago? Besar kagoz. Venga, besarte babat. Venga, urte barrio, Uu. bide bates. Urte barrio. Baiz, ¡Venga! ¡Aúl! Uh. Uh. ¡Me cago en tu padre, Manuel! Otra vez, tío. A ver, ¿cuánto quieres? ¡Benny Crisma! <risa> ¡Manuel! <risa> ¿Pero como que es Benny Crisma, Manuel? Pero vamos a ver, vamos a ver, tío. Pero me va... cago en tu puta cabera y en todo el espíritu de la Navidad, junto. <risa> bueno. Eh, quiere una botella de Añejo El Mono. Sí, para cagarme en tu padre, cantando un villancico. ¿Para qué? <risa> ¿Para qué? So hijo puta? Para cantar con él. Otra, vez. venga, empieza. Otra. <risa> Me sonríen, en la humanidad, ja, frío de cojones va vida se si te queda de un día hasta que Estoy haciendo de vientre adentro del corazón. Mira, no me importa que los reyes ya no vengan para mí, con que vengan los camellos, soy bastardo más feliz. berri zer ere, berri txar bat daukat. Gure irugarren e, ataltzoa egitera zetorren egonbidatua, ba ezin izan da etorri azkenean. Orduan, ba bueno, urrengo baterako utzi beharko dugu langile publikoen eta eskuntzako langileen txirotze tendentzia hori edo edo araso hori, ez? Aztertzea. Bien, eh bueno, eta bestebarik Ondorioekin hasiko e, naiz. Lehenen Ondorioa Horain minutu batzuk Mikelek aipatu du. Azkenean, e, filosofiari eta mm, egindako murrizketak. Eta gero, Microsoft leheneste horrek azkenean lauru iltzen direla e, bakkritika ahalmen horokorraren murrizketa batean. Ez? Hori da azkenean, e, suposatzen duena, edo suposatzen dutena mm, aipatutako bi, edo astretutako bi kontu horiek, ez? Bale, vale, besta alde? Eskuntzaren kontrol burgesa oso argi dago, ez? E, gero eta argiago eta gero eta lotsagabekiago. E, argi usten duten bezala, eh eskuntza gero eta gehiago e, etorkizuneko lanindar automata obediente bat sortzean datza. E, eta gero eta gutxiago, ba, bueno, e, kritika eta eta ez norbanakoaren alduntze horretan gero eta gutxiago gaude, ez? Gero eta gehiago diziplina eta etorkizuneko lanindarra ekoistean e, e, aritzen gara ez. Vale, eta irugarren konklusioa ba, ere argi geratu da ba, lorpen potoloagoak lortu bitartean, hau da gauzak goitik bera aldatu bitartean, ba, irakasleok baditu gula gure aukerak, e, Bueno, esate baterako, e, filosofiaz gain, beste ikasgaian askotan, ba, kritika eta usnarketa ba, bueno, e, albidetzeko. Eta eraberean, ba, bueno, ba, daukaguk e, nolabait, etortzen zaizkiun Microsoft eta Google software hoiei musinegin, eta guk gure gure software libre propioak e, eta hoien erabilera bultzatzea, ez, daukaguk. Eta hori izango ditzateke hirugarren ondorioa. Asi que, bueno, hortxe utziko dugu. eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik. E, bueno, badak izue gabonak ezeizkiala asko gustatzen Baina, bueno, bai esango ditzuet urte barri hon. Ia gauzak e, obera egiten duten. argi dago bai, gugu gandikazi gu, gu, gu behar dugula gauzako betzen. Baina, bueno, hori e, horrela utziko dugu, vale? Bukatzeko, badaukat eh, Ba, egundoko bat. Bai, ezakite, ezakite Hortika astuta izango dituzuen eh, Sosiedaz Alkolika Sosiedaz Alkolikaren eh, Esearen eh, kaseten bate do beste Baina, bueno eh, Gaurko saioa bukatzeko Ezino beto Datorkigu ondoko kantua Horain entzungo dugu Feliz falsedad. Beraz hori lagunok Feliz falsedad! Ahora yo la na vida otra vez la na vida pro fuente mano feliz ahora no le digas todos son ruidos sin para son a siempre te me engañan no lo La vida, carcarare. La vida, mata tan bien. Que sucito yo van a ser. Que de ti yo vueles sino, como amor y que después, caero frío, pero grande yo va comentor. Se movió, se movió todas las nubes estas, por la luz tan dos como lo